وحققن کنیا همداغا اماتکم د مور مور د مور د مور مور او دغه د مور د مور مور په چیزه د غشاندی نو توس سلسله لري حرامه قضې دي حال حرام قضې یو ما سلا وبناتکم ساسلونی او دغه سلسله تر یو مرګ پورې واخواتکم ساس خوې دي و اوداغوی چگندن اسل و اماتکوم استاد سترور دپلار خور و ترور یعنی و الاخ و او وا خالاتکوم د مور طرفنا تروریانی و بناتل اخا قوریرا او دوریری ها زئ یا خو اوره اون چشیشو خوری لور چی پچی زاده قشنده دا دام حرام دی بویشه استاد استا خدا نه خواستا د خور زویری ا د خور زوی او تالا در کی ماما ویدا واخلا دا سو شیشو دا سو شیشو حرام قطفی حرام قطفی او تالالوی نگه سره کافر ده کهلالو تاویسره کافر شو خلاص دا واماتو کم وخلا وبناتو خرزا واماتو کم خلا و امهاتو کم ساسو اغا مین دی اللہ تیاغا مین دی ارزانکم چی تا سلطه رضای مورم حرام دفا یا رضای رضای مور ارزانکم وا خواخواته کوم استاد وا خواخو دینه رضای شکم کومې جنیس رچتا ته رودلوی و او مهات النساء کوم استاد د خزو مين دی هغه خواخښه ور با کوم استاد پر کټه الله ته پر کټه کوم چې استاد پږی کیوسی مغرب تاسو سره کول کیوسی دا کېدې اتفاقی نه سو اعتراضینه که تاسو کرا وک نو استاد د خځې لور چې ته پتا باندې حرامه ده خواغه خځینه پیدای چې دخل تومبینه تاسو سره صحبت کړي وی دخول که تاسو سره دخول نو وحالا ایلو ابنایکم اتراب صوره لکاسی دیارد نکاشوه دخول نده شوه بیا تاج استاد خزی اغا لورو نو خزی لطلاق ورکد اغا لورو آهلی نو بیا تک دا بیا حالال دا خوچ دخول یو زلوو شو نو بیا داد بابد پوری چوشو شو دا را ما شو امانا که تاسو کې راځئ دا ما دا کاه په وږو چې مریض د جما د تاجګندن چې دی دا د خونلار نه او تاج دې نه لور مولې دا کنه نغاب مور له طلاق ورکا غلو دته تو اخلا ما نه کا به حکم کې او د تا نه کا کړی دی دواله کنه ما نه کا حکم ما نه څه شو دواله تا خستې دي طلار نه تو طلار خبر نه شته دلته فقط له څه شو دې سړي موږ نه خدا کېد لگے شريعت کنه الله اي الله دي هغه خزي چې دخلتم بنا تاسو دخل کړیا و سرا که تاسو دخل نه کړی مطلب دې نکاح تړلې وو خود خو نه نشوي نو پاز دې نه ته طلاق غلا ورکی دا لور خپل نو خلاص علیکم ګنه نشته کنه خلاص شو او ما حالای له نه کوم څازو د ضمانو خ... خزي لکه یې ګان دی شوي الله جنغه ضمان چې ستاسو شانه پیړای ناغه متبن نو د متبنو خزه د متبنی د پرځره جایز دی لکه محمد رسول الله زید بن حارسه رضی الله عنه بی بیا خستیوہ زینبرا زنانہ وان تجمدان نارواد چې جماګی تاسو دعا خويندې ولی دو خو خوندو باز زندگی خراب کوي تاسو ولی خويندې خو چې کم نه نه راهنجلې یو په بل باندې کنا او دلته جته په خزا کی په بنه کرا ولی نو بنه خدا نبی دښمنی د جوغه کم چې هغه د دیو په مش کې هغه سره رحمې را هغه دښمنې سره بدلېږي ځکه حکمت شریعت دایغه چې دغه دا دعا خويندې بدته یو اګدې کای کې بد نه راولی ها وان تجمدو بین وقت الا مگر الا چھ مکھ تیر شو دی الا ما ق دارنگی اگه ذات و ازواجی اگه خزای چه داغی خواندان وی اگه خزی هم حرامی دی مگر اگه خزی چه مالی کی خیلی اسو نستاسو مطابی اندو و جرا وستا آهل تک اندوان داغو خواندان شتی آدل تا قلاری چکم ننسو که کلماتی او زما و زماسی با نکا و سرا و پس د استبراد رحیمنا کتاب الله علیکم تا به دار یو کې د الله جل شانو هغه مکروج حکم دره پر تاسو باندې کوم کړه کتاب کتاب الله علیکم مکروج کړه شیری د الله ترامن پر تاسو باندې و وحیل لكم حلک شی تاسو پرا ما ورا عز علیکم ما شواد د د ما ذکرنه کوم چې مخکې ذکر شو دغه نه علاوه نوري خځې تاسو پرا شي علوانې دی ما ورا ازالیکم ما سواد اغنه چه تاس تا پده قرآن کی بایان شو ما سواد محمد رسول الله پا حدیثو که ده تا بایان کرده دی اغنه علاوه نور تاس ده تا پراپنیکا حسل سری مکمل تو حلالی دی دل تا حدیثو که دو از زنانه نوری هم زکر دی که دلتا نه اغنه دل تا نده زکر کرده و حدیثو د اغنه چه ده جنه طرف نه ترور یه و جنه ده داغه د دا مور خورم ته داغه سره بویو د نکوکي نجما کوله انت جمال مراته ما خالته او امته پیغمبر سنده دونم نه کړی یاد جنې د پلار خور ده ها جنې هم تاسو راغ د نکاح کې د لا ژوندې دا او داغه هغه د دا پلار خورم ته په نکاح کې اهلي دام نشاخص تلې الله صغرا على الكبرى ولا الكبرى على الصغرا یاد در سره ترور شتا کنه داغه خرزه یا چې دم دنو رېرا چې دنو داوی سره ته یو غږ د ازدواج راولې دام ناروادي وري دا غو ما غریشته خرابي کې کنه غږ کم سلی رحم دغام خرابيږي دا او قوت اودان کې غږ سلی رحمي په داوت بدليږي زګه شاری دا حکمت کې خوشیدہ بتا سونه کوي اجتماع دغه دوړو نو اغلبته نا انتاب تاوله تاوي بتا سونه کوي بن باخلي علیکم و مالون خلصرا بداسه چنیکاو اخلی ست دا منی کوي با بغیر مساوینا نه بی تاسو بدلمن مسافح آ چاتوی چاغا په پیسو باندې جناګانی کوي خفیا دسمه کوي فمستن تر تم به آ چ تاسو फायदा اخلی په دې سره دا خزونه مطلب دا نه کوي متاوله مشهور وس منسوخ شوی دی فاتوح نوو دا چې شریعت شاید؟ شریعان جن نه نکاح متاسبتهین شریعت من قبل نوظیم د لپاره څه دلیل نشی کېدلی یاقوب علی سلام خوینګه خستوی خو یو مړه وا او بل چې نن روست وا خستا دوه لته یو عقد نکاح کې نه راغلی او بل دا که بالفرض وا با ته دوه لته ژوند دی ورسوی ژوند دی نو دا دا غو پدین کې راو زمون پدین کې دا نه راو نه نو په دین کې دوا خوینده په نکاح سره څو راو او ازمن په دین کې دا او شو دا یو تراچه کاری دی اجازه یعقوب دوا خوینده غستوي ما هیڅ هیڅ کړی ځکه هغه ماشی راووی ها او دا نو څه چې موږ زموږ شریعت کې نا راو شي کنه لکه دا موږ سم په خور او رو نکاره واهو غنو د تبا سبا دامه یاده ما سم په وات خور نيکه جهل زده اوس ته هم جهل سي دا کومه قتي اخلاقل غو سره تعلق ني دي لكلنا مستقر ف سوف تعلمون خاي مساحث چاته وي مساحثه چيارانا ني ون چ پټ باشن فمستم تهم منو نفا تو مجرانا والله جن عليكم نيکه متامل کنا حرام قطعي ګرځي دريدا دلی نيکه متامل سبا سره حرام علي علي ده علي رجل ته خپل چې ګمنده دا وی نکم صاحب شياغان را میاں یو ترته وی چې د امام ده او باذلا پیغمبر وای نو را ده ده دا دا علی رجل هو خپل راوی دی دره حرمت ده متہ په دغه دای کی چې ګمنده متہ ته تجوڅوي دا هیڅ خبره نه مانی چې فائدہ یو مانی چې نقصان یې انګه یو نکای مترا چې وچی داسې ثواب او الله په وی ور کوي شياغان لکه چې او یا حج نو مطلب دا شود شيغا نه مسؤل دي شي يو یو جنا چوکي نو دومره ثواب واجر الله ورکه شي دغه بیا زله د بیت الله زیارت کړي شيغا مده که د بیت الله وي خدای خدای غا خلاص سو و من لم يسجمنكم تاولن کم سره چې تا کنل لري منكم د تاسو نه ملاجنا علیکم ګلانی سیفی ما پازي ترازی تم یو ابو سر رازی شلائیبی بن ماجد الفریزا عقد نکاح کړی دا او ما تا کړی دی روستو خاون ویلې د ساسه دي دا چې ساسه نو 3000 روپۍ مارونه زما د ترنې زر شي نن سبا که ساسه سیالي د املیان څه شي تری کلو وعده شي نو بیا نکاح تاریخه وای مهر به سومري دا 3000 په وبل 350 اوله کېدو وازه وای زه دا مخکې چې شپږځه 200 روپے چا خځې تاس پسې کلاړې ها مار خو دې 350 کړې د خځې د خځې د هغه حق خو دې څوک 350 350 تر ور رسیدو دا نه داش او یا زره چې مخکې وکړی دا څه شي شو خوښوي خو دې نه دا خځې چې څور کړی هم د ټب په محل کې دومره مار چې ور کړې دغه مار شي قوالات هغه نه جوړنه 900 روپے مسلمان مپر پاز دغه کې اوسړی راضی شي یا خزه وي چې سړیا قما وتابه نشوپ مهره یې خیو څوم څومره یې خیو شتي څه را شتي څه را ټول ما اخروم به خلي خو بس نیم خن... کم کار یو یو څل زره را کنه چې دا ماعف کړي من باج الفریزه من باج الفریزه رسو پرې داغه لارو خنه دي دا خو جنې دي کنه پلار خو سې وکالت نه اخلي سبا د پاره چې کوم دنه هغه دقاسی با کئی نو یکنن اللہ پک پویا حکمتونو خواونده کم سر ای طاقت نلری مینکم تاسونت تولان دو قدرت دو محر والکولو یا چکم جنو ددی اصیل خزا پنی که خسل طاقت نلری این یا انکی هل محسنان چه پنی که واجی را محجیزات ازواجین و دلته مسنات په ما ده حوایل سره دی المؤمنات ایماندارې وی بی نو بیا واخلی فهم ما ده هغه وینځو نو واخلی چې ملکات ماليه ایمان استاد خلاصونه من فتياتكم المؤمنات ذکره ایمان ده مراتې نه کوم نو دا ټول ذګر غیر مراتې نه کلی ښا دا مده نه چې خلاص په مالک ده مطلب زور او تصرف چې اکثره دا خلاصونه کوي کنه چاباز چپلاشي ما غبط زکې خدایو غالباً دایو قید دے لگو لگو لگو من فتحاتی آګه وینځو نو واخلې شي مانداري وي الله خبر دی کوی یی بیمان کوم سره پی ایمان باندې بعضو کوم باسته نه بعضو نه پایراجی مقصد د شي شرم کوي پدېږي خو کوه د قضا تکوا شرمې غا ما چې دا چې کوم جنو سره ا زما سره کوف نه د میال نه وینځه باڅ څنګه واخلما بل ته د جنا دانې ته خدا غږی دغه ځکه نه شرمېږي دته جنیکای شره کوي ولې شرمېږي بعضو کوم بازه باسته نه چې نهسته بازه نورونه دي دا غوین زرام دادمه سمپنا سر کې راځته هم دادمه سمپنا سر کې نجلس د دو دواړو یو دی مشرميګا د نیکا شاهد غوین زو پی اجازه ده ما بادارانو سره واغلا دا غوین زی بادار بې کنه دا غوین اجازه واړه او ورکه یوته مہرونه داوی په معروف طریقې سره په داس جا جا پګدامن یی نه بې بدله منی او نه به یار باشه نیوی فیضا او سننه او کله چې او دا په هغه دې وښیرا له خوان ای وکه ذات عز ذات زو شوا مفاینتینا کراترو سره بیاشتاره په دېږي زبانی نیم آغاج موسنادو باندې شلو مطلب دا چې سل دوری کې په پنجوس دوری په دېږي زبانی کې جوړ کیږي دا توهوم ده د فکل په اړه لا ذکر کړيره مکه هوینځه په دې حنو وښه خاوند و کې نو دا بامر جم نو الله وینا نه نه بیا وینځه وینځه دا وینځه تیجه نه وینځ کنه دوی دې تعریف باندې نه پیله خرجت وللا جت مبتزله تون وینځه غدا بي ته پوسه د کوروزي نه وزي مبتزله تون ام چې رنګښت یوزما څخه بچتې کی تپي دا غدا څو وینځوي او ما څخه دا تعریف کړل هغه وینځي وینځه څنګه وینځه ها خر راجتن واللاجتن مبتزلتن بی وزا دی رازا او سپیکی تپا دا قدر چوی اصیل خزا قدر چی باید قدم کا اخلی هم دقاون نب تپوس که اے سڑیا پلانی زیل رازم استاد سن خوخد نو کاغا او توجه او که کینا نو تو ی نش کوازین په پردا دا چې نه جز ما ز مټران چوت چوند کوڅه کې ګرځي د داد وینزور شواد ده او مرسه په دور کې مرز له لاره په او وینزو د ش بازار باندې دغه چول ودا برقه موږ ته تپوځه څوګا ودا وینځه وینځه اغه جوړه راوړوله خو ارمن د شي او مرز له لاره ووږي یو شخص وې پوه شي ډرو تر واړوله یو څو د بل ورکرا د دې کومه یا لک ایاد فاری نو ته ته شب بہینہ بالحرائری نو ته د اصل خزہ زار مشابیت دا په پرده ګرځیدل خو دا چا کار دی دا د اصل خزہ کار دی نو دلته اشکالاته چې کنه دا خزہ چې خاوند جو دا بسی غنی دو نور رسول خو په شان ته به حکم نهینو حات ب او دا رجوم کیږي با نو اینا نانا فین اتینا بف علی دیسم اللهم سلم من العذاب بیا انده نیمه جواب دی نیمه جواب څه چیرې رجوم خو تجزیمه قبلای کنا کم چې دا دا درو دا نیم کوي څومره به در ټاپه ولې شي ذالیکا داوین زپنی کاه سلمنا و چې پر دې خشيالانته چې ویریږي د ګناکه د وقای کېدلونه انات ګنا نه ریږي ازا نه ریږي آیا چې ګمنه زنا حلاک نه ریږي مشقت نه ریږي دغه انات وان تصبر او صبر دیو که خیر لکم نستعظره غره جا وان تصبر جوگدا استازو پارا غورا جا استازو در احوه قانون جا جوویده مددقا نواقی کی موسن اللهی و افشل نواقی کی دلتا ولی واقع شو وان تصبرو موسن اللهی ده خیرونی خبر ده اداف شل ده ولی واقع شو اې دا انجې صاحبانه مجرده د دوه شنو بسګونه په طریقو مذر سره په تاسو نو دلمو خیرونه تل تبسګي وې صاحبانه مقلد جوه تکالوف ته ضرورت لري امام رازي چې دونه د بلا تطوسه واقعي مسلمانې په واقعي غذا درجه دا چې ماذب دې امام رازي وان تاسو ګرو خیرلکم صبر دې او کوین زری پنې کا وان غسلک ټینشا صبر کوا وین ز پنې کا ماغله خیر دې دا دا, خیرو لکم پا دیکی نکتا سدا نکتا دا دا خیر لکم ویلی په دې کې نقطه ده دا ده چې کچې ته دغه وینځو ته پنیکاو واهلی دغه نه به ځامن پیدا کیګ نه به پیدا کی او ځامن بستای او خرڅي به په میله کی او هغه مالک او بدار به خرڅی دغه د وینځي ځامن دا بیا چری دغه وینځي مریان دی مور په شي لاړل تاسو څنګه راځی ته چابځي په مور په شي دی وایي بل چا کارخانه د بلچاونو یواز او حاصلات هم د بلچاسو د بلچاسو نو زکه چې ګمنه نو دا پیسې وای دا مونږ لا نو زکه ګمنه دغه چری نو نو نو نو پوښښ پټه د بلچاره پوښښ سره چې تم نه نو زمیداراتو دی او حاصلات د بلچاسو بذکر الله ولی وانتس بیرو خیرو لکم قام کوی برا صبر جو گنو خبی و الله غفور رحیم الله می ربانه دې بخوند کی می ربانه دې کله سنن سے بعد گنای سغرا پسانا ساجروم انشاء الله غفور رحیم دی ان الحسنات یذین نسایئات ذالک ذکر الذاکرین ارادالہی الله دې په ځباني کې تاسو ته وايي دغه مو خې تاسو ته په طریقہ داخلو جوب مستر شوی وي او والله علی من الله په پوهه حکمتونه روان هر کار کې د حکمت وي او هر سبانه الله پویږي والله یریدو الله اراداله چې ربانو په تاسو باندې اراده لري که څنګه چې تاسو د خوښۍ شاته پرست خلک دي این یو قاتو اجیز پکوالی <سؤال> راولیان کم پتاسو بانی اینستاسو نا خبرست پککی ولی زکایتی و خلقل <سؤال> انسان زعیفا پیر اکرشوی ده انسان کمزوری ده ده ازم کمزوری ده آدارنگی چکم دنه ده ده ده کمزوری صبر نشه کولی قلیل و صبر ده آیا ده مانا ده چه ده دوین زوی شازا منزده انسان ده کمزوری ده ای قلیل و صبر یا دخوزون صبر نشی که وید ما د دویده انسان چیزنو دیر دقا دیر دقا دیر تو غذا بخت دیر خوالی قل انسان از رایف او دا احکام مادی دو نازل کره چې دو بانی اصانتیا راشی او سهلت راشی او دا مختلف احکام راولی گل دو د دا اصانتیا خلاص شوه بالقانون الله زکه کوي یا ای ولل جنان مونه مسلمانانو لا تاکو مخره مال کوم تاسو مالونه د خپل مسلمان روح مال مخره بینه کوم خپل میز کې په باطله طریقه سره هغه طریقه چې په شریعت کې نارواوی په هغه طریقه چې ته مال غټي دغه باطله طریقه ده برابر خبر ده چې سره پر دې مال مخره په هغه چې مولا یحل فی الشریع ایلا مگر پا آسورت که خرا انتا کونه چیوی تجارتن تجارت سوداگری عن ترازین رسو درزا که دلو در جانی بینونا چه مبادلت المالی بالمالی بالترازی دگه تجارت ته پا آغا طریقه که مال خوری گٹی وی گٹا ترازی در جانی بینو همی او اجازه, اجازه در شریعت همی نفس ترازی دلتا نشتا یو سره دی ناسوار خرسینو دا دوار د نسواره ماشین ولاردار کی چې کوم بل دا چې ما نه راضي دي کنه خود ته شریعت نه دی ولی دا مسكين خرڅون کې حرام حرام خور دی کنه دي دی دا کوم چې لکه په ماشين کې نسواد جوړي او خرڅي هم حرام خور دی او خاصونکو هم دغه شان ده شیری دوی شوي دراځي دا کی رسوله غوې څنګه کېده رضایت در جانبین همی خود الله هم راضیوی شهری هم راضیوی که چه تا راضی نو نستاری سه هیل در رضایت یا مغل را اعتباره نشتاری آن ترازین من کم بعد ترازین من کم و لا تا تولان خوزا کم مواج نیخ پلورون غلط طریقه سرا مال پا خوراد باندین و داستا مسلمان دی مرکه مسلمان ورو دي تاباکه مواج نه خپل مسلمانانو ورونه ان الله يقنن الله په کانه به کوم پتاس باندې رحیم او دره رحم کوم کې یا مانا ولا دا ولا تعلوان فسکم مواج نه خپل ځونه په حرام خوري سره ولي حرام خوري دستر پر هلاکت دي توبیدا سبب خدای په غضب کا کړي او توب چې دنال پر کی پریاذونه کوي ځان مواج نه تو سره ځان مواج نه حرام خوري سره زان نوای نا چې ګم جنو پر ټیکاب د ماشیو سره بلا تختلن تسکم یا ظاهر باندې پریدا زان نوای نا خود خوشی مکا چې د مال چې ګم جنو ګټنی ولی و نکړه خود خوشی د دنیا د لالچ د پاره زان نوای نا ظاهر باندې پریدا بیا چې یا نشته مسلمان نوای یا ته قتل نمرات قتل مانوی دی د انسان په ګنا سره داغې روح مریک نمرې زړه امریکا نه نمرې نو ولاته طلع نفوسكما زدون قتل <سؤال> په گنا <سؤال> سره په ماسي <سؤال> سره حرام پوری سره الله ان في الجسد مزغا اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الله وهي القلب زړه چې دی مرشو زړه ته سمري بادام پوری امریکا ان الله كان و مڽ ف شاجرہ کرلو کو زالک عدوانن تو ذات ظلم سرا هر ن تیریو کو ظلم کو یو روپی باندې تا څه غسته په یو روپی باندې ها داد دې کوم تو دا نه دا شلو نه په یو په یو او په 300 روپی خرڅی دا دا دا کته تا لال ها ظالم دې دا کسره پسوفا نسلی هنارا زده اچ داخل بکم دیل را وورتا وکانا زالک دی دا کار پخدائی بنی دیر آسانا جہنمی باشی دا ظالم جہنمی دی ارام خور جہنمی دی اللہ وی آداب ما بنی دیر آسان دیر. تجارت دا چ دینا مال تجارت چې دیر کنا کپسیو سلو شیعت تاجرو اصد اصدوق الامین معا نبیین و شوادای و صالحین دا چیو حدیشتا خ ترغيباتو کې پزایو کې معتبري خو بل حديث هم شګه نه ات تجار يبرسون يوم تجار چې کله نه ټولې قیامت کې وڅرپل فجار بدکردار الا من قال ها کذا و ها کذا و ها کذا نظر هغه تاجر چې د الله تعالی کی په شي لګي مال مصرف کینو دا بصی دا بصی دا دا فجارانه به او یرمانبو وزي تجارت خیر کسب ده او په شدت د دې سره چې هلته خیانت نه وي هلته چې رمینو عادل وي هلته انصافي وښوي کنه ډېر غټه چې په طریقه د غنفهه سره سړی غټي هغه هم حرام ده غنفهه په څنګه الهګه لکه فقوه ویل چې دای یزد ده دای دا یزد دا. نه سر پوکه یو ور په د لږ روپې او کنه دوی ور په بت منفعت ځان ته وباس د یزداری ته <تصفح> وي کله دینام دا ورځ د لږ زیات شرو چې د لږ روپې باندې خرڅوا خدای نه کنه چې د نه اخستې په په ای او خرڅې دې په 15 روپې باندې اخیز دې په لږ لکه 50 تزی اکثر خلک دا شي کوي ها اخر څه پچوي د لږ دا اصل بناین اصل شي پروژې کې دوغنا آزاد دی په یوه شي دوا قسم نشه کوم نه ده خصوصا پروژه کې دا زیاتې کې د دکاندارانو مکه وي دکاندار دکاندارې کې څه مکه وي ها نو دا سړی 100 روپې ګټي خودشان نه شي روپیا راخستی دي دغه سړی په هر څومره رو پو رضا کرو که نه صحیح غټه وا ورخوی دا وسو شې شو ها دغه ټولې سېږي روته او څه دلته چې سېبا دا پوسوره هغه ته پوسو کیږي هغه چې دا دومره باندې دی تا نه سر در پختو سردر کوم پختو سره خو کو دوار کې چې پختو نه پګیناستي او ولاری سر در کومه اگرې دې څوک کوي کنه من غش فلېس من نو سوچ چې دغه څوک کوي زموږه چنه دي او من غش فلېس من سوچ چې دوک کوي فلې تراغه د اصلي نرخ ویا پوره منګي او ماشينه خسته دي لوک سپیکر ويزه اصلي نرخ د تنه خایمه وای اصلي نرخ ده تا نه خایمه کله مومل ګټره نه کړی خو حلال به یو کنه خدای پاو دی وا حدیث ته شاکر اوس من شاګر دي دلته اکی بچي خرڅو خو ها به فدی ان انصافي عدالتي نرخ په بازار کې چې جوه نرخي 파ه نرخ خرڅوا دا ظلمه نده که طول زناور چنینو داقشان ظالمانینو تو با ظلم بیا نکی خواه تو با وجرور دا ظالمان جو زخ پل چکنن انصاف سر از خرش انص... بینصافی ما کوا طول خالو بنا روا کنن تو با منا روا کئی چا نا نا نا تو با انصاف بکی خیر ویچی ایران نر خورانیی نو ظلم سر تاسو نر خجورا وی فصوف نسلی نارن وکان ذالک اللہ یسیر این تجدنی بو کبا ایراماتن هونان هو زردلته ښاډلای د کوندانان خو چې کله یو دانه دوا د زیاتو کمم په کې راضي کنه راضي یو دانه حزیاتو یو دانه کم دام فوټول کې کنه لکه معمولي فرق راضي کنه لکه تجری دانه چې ګنه یو دانه کم شي الله دا ګناه سږی راځي دې کباین ون ځان ساده دا وړ وړ بده تاسو ماف کوم زه کباین څه کوي سره ځان ساتي او سایر دې تاسو چې ټی ماف این تج تنیبو که زنونا موساطل که با ایغای غغط واتو گناهونونا ماغ گناهونو چطونو نانو تاسو منو کی دلشی داغینا زبا دری کما یا پرد بیا کماستاسو نمو سبتونو یا وارد گناهونونا ونود خیلو کم تاسو با داخل کم ازو مدخلن کریم آغا زیدنو نو ترو زیتا چه در دویزت زیره جنت ده مدخلن کریم چشی ره جنت جنت با دی بوزم خوشیت داری چه تاسو کبیرہ الگ نہونو توئی انشاءاللہ جل شانہ تو دنیا کی احد مکرر کرے گی د غلطی دیننس دے حد سٹے کنے حد سٹے کنا اور دارن چکم دینو د شرع حد سٹے کنا کنے سٹا مغرب پر حد تا کنے یا تو کم جلون حد نہیں لعنت وی لشوئی یا تو کینو جرم باندی د غضب اطلاق شوی بی چدا الله تجی بانی غضب چی یا تو کم گناه باندی چه وویلن فکر اغلی ویل الله ویل الله یا غره پر عذاب جهنم ویلی وی اور پر سیر ویلی یا عذاب دنیوی تا کلی عذاب اخروی یا په غبنی لعنت وی لیا ویل ویلی امام زہابی الکبائر چې داغه وضاحت کړي کتاب الکبائر کې امام زہابی وی کبیره چاته وی امام ان تیمام دغه ش وضاحت کړي ده چا کبیره راشه ده چې یا لعنت یا پا غمانی ده عذاب اطراق یا حدوي یا جهنمی اکتا کبیرا وی ده کبیرا تعداد بسنگ رئی ده کبائیر و گناهون تعداد محدیسین ده اغیر مختلف چکنون دغه اغیر مختلف چکنون گناهون ایسا بایی که امام امن قیم رحمت اللہ علیه لامر موقعین که وی از اشراکو بالله بنیادی تو طول نغت گناچو ده الله سره شرک کولې یو دیم حقوق الوالیدین دیم دروغ خبری دروغ ويل کنه څلورون قتل النفس بار وجل کاجل د انسان مينت یول ولده مسلمان څا پینزم الفرار یو مزحفي میدان کارزار کې تختی دل د قاترنا او شپغم یمین غموس د دروغ قسم او قتل انساني ولدهو خپل معشمان وجل قتل النفس نه خو زوی وجنی سره چې سبب ما زه را ډوډې خری راشه یا خان دا خاندانی منصبوبانځی کوي دام په زګی راځي په دې کې راځي چې تو دې نو تولې ده ډوډې د ور کول د خطرینه چې کوم دې نو دا ګولې استعماله ازما سیبا اولاد تو او خبر ورسیده لکد په دغه نیت باندې د ګلۍ ورکه چې کنه سبب ما سره دوی خوري نه په بل څه غرض باندې ګلۍ ورکه نو دا بیا ګناه کبیره نه دا بل ما تفصيل دی کړو او وازینا جنا کول به حلله جوړیږي جناحت مطلقکان غنای کبیره خو خصوصاً ده خو خصوصان د خپل د غونډي غونډي سره د جنا کول دا جنونو اکبر کی راځي سحر جادو شو د مال یتیم مال خوراک شو و قذف المسونات او برناقه او پاک دامن خزر پاکه باندې د جنا کاری الزام لگاوله دا سریدا غنای کبیرین مسکر غدل گناہ کبیرہ ده زکار نور کول حیت نتل سره ده قدرت نه روزه جبان نه غژما تول شراب شکل نسوار کول ا شکل نسوار او شرب الخمر کی ما تا او صعام خبر کړه وا چې شرب الخمر کی نسوار یم پک راځي ولی مسکر مسکر ا ولی عبدالقالب سر باندې وې څو لګرا او روانه کې سړی به هر مسکل خدای څو یې سره دا چې کوم سره موږ سره موږ په আজি په یو یو سره موږ نو راته میاسه عبدل صبر وګړه شم له یم چې موږ سره وګوره یم چې سره عبدل صبر وګړه خبر ستاسو به حضور وګوره خبري کوي یوه خبره ټک وقته د خلاص خبره ته پورا پر مزغلا و چې صدې شي دا چې مشکل هغه شي ته وای چې نشکوون کې شي هر شی چې وي ډوډۍ ورسره نوخې دماغو کې پر راضي خو چې نوخې فرق راضي پر راضي چې چې اونې سره ها پرګرالې په صدې دا چې وښې نو غیر راضي سره چې کله چې ګندر هغه له شي ورخه غیر راضي دا دغه دماغ خراب کبسی خوشاله جوی ته تیمم نہ بودو گنج خدا بود اور نسواری سڑے چ عادت نہیں د شا اجی نہیں کنا اگلا چ نسوار ور کی نو د اسمان تاریخ نہ تاویږي ازما ک تاریخ نہ تاوی شو کنه شزه <نشوزا> پیمان وای <وائے> او ډاکټرانو چ کله سینځخان ول چ من اپریشن کین نو پدې دبره کې ولڅ کیږي یا پدې دبا کې نسوار کیږي هغه نشه شي نو دغه چې کومنه څه مشکل <مسکر> شو پنا شو زماږه کلان کې وسړی چې ګنه غويله دغه ور کړم نسوار نو ټات دواره من شو یو ګره مشکل نشا چې جاته شي امریکا ناخره ها او کوم ماشوم چې دغه ډیر جاري دا من دې چې یو چلو د یادې نسوار ول په دغه دوبره کې دا کوي اقلا سره پورې په نشه کې دا ته موشالم که دا مشکل شو کنه شوبېمان وای او دا دروغ وای چې څو دا وای چې دا نسولت نه دي مشکل نه یې ګواذ از ما شوکا کنه مال راک شو نو بیا به مشکل نه یې اګه ته چې زما ته پر غو سکر نه نه مشرابې لپاره سکر نه جنو بیا غره لپاره دا هم شو هه یو شې دي هجي که ته دا ملان هو کړ کنه ملان ملاحظه دې دې دوی خوښ کانسوبه خو پر پرવેશ پلانې وي منی غوته د واخښو بل خمر کې دا جنونو د نسوارم په کې را دي غلا ده جنا ده لیواته ده او د حکم کول په خلاف ده حق رشوت اخستل دې په احکام باندې دروغ ویل دې په امر سن باندې خدای باندې دروغ ویل دې د الله پاسمان صفات باندې دروغ انکار کول دې یوحود ما واسب نفسو سو دغه دغا ذکر کری دی گناہ کبیرہ دے او ترکو ما جاوی لی مجرد قول غیرہی او دارنگی کبر کا و الفخر کا و العجب کا ریا سمرہ تقدیم خوف الخلق علا خوف الخالق محبت الخلق علا محبت الخالق رجاع الخلق علا رجاع الخالق و ایرادت العلو فلاز والفساد و ایلا من ازالک مصبت الصحابہ گناہ کبیرہ کی اوچنے گستاخی کول بد ان یعنی اخپل شان نکمول دی صحابه کرام رضوان اللہ تعالی مجموعینا داشت پک درشن گناه کبیره الکبیره تو سبرون کی امام زحبی الکبائر کسی گر کرده قطر طریق اقلاق دیل فراشت پیالی و آیانم او ما شه بی نمیمه ترکت تنازو من البال تخنص رجل <سؤال> ترجل <سؤال> مرآ و وصل شاید المرآتی او زنانا پا اخپل شکم دینا پا دی سر پا اختان و پوریسی نورستانه ده یا برجشه لګي دامګونه کبیره ده او برجشه ته چې دا دام کبیره ده او سیل کبیره ده د زنانو غخن نه وی کول کبیره دي دانه چیونه د کول دا څه دي کبیره ده او برات رجل به طرن چې ګنره برات اختیار او چيزه دي زوینه ما دا کبیره ده اډارنګ چې خزا خپل کوړت ده قانون کو دا بزرگانو نشي او وير او مخونه تکئ واسبال و سیابی منال ازاری و سراویر و علی اماما و غیره ها تبق تول فیلمش اتبال حواتاتو الحواتاتوش تقریباً صد پاسو دو ساده و کردی وقت راسا نشتی در طول گناه زری کبیره دی خلاص شا ما از کرا بخاری حدیث ته سو شایده بخاری حدیث ته زی پوایا چه کم دنو زی تاوره ما أس آقر قليلووفا قصيرو حرامن ما أس آقر قصيرو فامي لقافي منو حرامن کم شه دير مسخر ده نو داغه یو ورغه یو مآماني چهرم غام سره حرامي یو شهر چهرم دنو نو دا نسوار پخلو کی کی دا کتش نشان نو تک دا خدا لگو مصر حرام شو کنا ما أس آقر قصيرو فا قليلو حرامن کم شه دير مسخر ده نو لگو مصر صره حرام ده خیل اقتا خدای برنسان نقصان خ پدنا سوال کې څه شي شتا؟ خزه تاسو شمار کما کنا نوې څانه به به نسوار کې کدا نسوارې سره د روجداری چې کوم جن ماخامه هه نسوار کې راغله په نشا کې پروتینو مشکل دی هغه دا و یو اتنه ډوډۍ او نه چې کوم او چا او چی ته نه په ځان دا سره څه دی عاملي غنای کبیر نه ځان ساتل پکا یوه کبيري نه پر د ماغفزه صورت بوي وکه دا وې کبيره الله تو مافي مشيت سرههم شفاعت سرههم او دانه په توبه سرههم تو سر سره مافي دی درې سره شرک مافي کیږي صرف په توبه سره توبه وبا سات توحيد و منا بس علا سره اگر بیا چې کنه په شفاعت نه به حل کیږي او د الله مشيت نه په چنيشتره ته در اللہ مشیعت اومنشتر د دی مشرق در بخلو او در این شفاعت اومن چلیگی صرف توبا دا او گناہ سغیرات پارا چول سونا دی گناہ سغیرات پارا مشیعت شفاعت توبا در انگی حسنات این در حسنات یو زمین سیعہ ظاہل کلی زکرا لزا کرین در طول چکم خاتمه شو خلاصه ولات تمنو ماقظ الله دی بازه کومو الله بازه لرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا پځ ان تمنامه کوي ارزو م کوي مادرزونو فضیلت ورکړي الله په دې سره بازنه په باز باندې لرجال نصیب سړو د برابر خدای مما یو سړی دا وی چې خدای په کتاه څنګه ما jihad خلاص دې جهان نهو بخلاص بی اللہوی دا پاگل تو گو رئی لا تا تمانو محفظ اللہ بازو باز یا یو سڑی دا اینی خز داوی ارمان دا ری چسو تاوی ناریناوی نارینا جهات خوبا میکره بی کنا کشمیت خوبت لی کنا اللہوی چنستا دا پار جهات ام دقا کور کی دفده اعبادت کول دی دا جهات دی او حجل تلال دی نور دقبل بچو خزمات کوا دا خواون خزمات کواستا دا جهات دی ارشاد پرابار بخشتان لرسال لی رجال نصیبون شروط پیغمبر خداداد دعوت شنو چیو کړی دي او زنانانو پیغمبر فشتاج کوم کارونه جوکای وصل الله غوستون کې ده الله پاک نے نغره مې ربونه نه ان الله یتن الله توک دې پارس باندې عالم ده الله فضلداري چې دنیا د ولدی جنت ته تللي دغه خلینو غواړي نور چې کنده کنا ظاهری کوم دا فضلت چې یو بل ور کړی هغه باندې مپسې گئی ته کوي ارچال پارمان گردولی ورسا مماداغتنا چی ترکلوازانی پریخیدی مورو پلا راخ پلوانو واللہ زینا آگا چوک عقدت ایمانكم چہ تڑورشے سازو تہ قسمن پوواجیا دلاسن پوواجیا مطلب بقاء دو مولا تہ اگلی استاد اگی اگے پمسی اوا سعودی بنان الحلف والمواقات والتبنی دا ٹول پھدے کی راضی عقدت ایمانکم ورکہ اگو ان الله يكنا نلابا قال نجلالا كل شير شهيدا پاسباني حاضر و ناظر پاسباني علماء پاسباني قوا دا بالحكم دوست دا وطن مشري با دا چا پواكي دا ناريناو دا وطن او دا كور چکم دا مشري باهم دا چای دا خبر باني پوش وي مجازي ملکیت با چای دا نانا زرانو باي ار رجالو قوامون حالا جي ساي نارينا چکم دي قوامون دا سرپرست به یالو دي صاحب ان جیانو قوامنا ار جیانو قوامنا سړي با سرپرست شي په زنانو باندې مشريبه د چای د سړو بوي قوامو باندې غا ده قائم دي قائمونه په ولر به په سر په دا مطلب دی سرپرست کنه سرپرست چې داغه په سر باندې چې ګمځنولاس را کو دن کې داغه سر تربیت کون کې اگه تا اداب خودون که اگه سامال هربانی چکم دنو چلاون که تا چوب ده؟ خوان ده خضر بخوان پسی روان یاد چه تاچی خوان روان نالتا بخضر و سرائی ها ریجال قو امون علا نیسای اللہ دا استعلاد پا راجی کن راجی اللہ چه دا پا راجی کن راجی علا نیسای یعنی دا خضر دا پاس آبا چکم دنو واقداری دا ولی دوان افتي قران ذکر کوي یو بما په ثواب درجه فضلات ورکړي الله بعضه و دې ما دوی ما دو وجا و بما په ثواب درجه بل عقل یو هو عقل د سړی سره کامل دی د خپله نیمګړی عقل له دوم د خپله اراده نه اي آر او یو خبره د دماغ لره او جننن بزدا کار کوم څه وا باغ نه از اولو لازم نه ده چې اولو لازم نه ده خزا دریم چې دین او حزم یعنی مضبوطیا او د این فکر او اراده ده ملری او دانه فکر د دې چې کوم نه پیغمبری اللہ چیلوار کرده امام نصفی وائی دادم ایسان نوحل محمد رسول اللہ پرو چیت تازارو دیدی چیت تخزی صدا پیغمبر و ما ارسلنا من قبل که لا رجالن ما ندی لگلیستان مخی مگر سڑی پیغمبری دادی چی خاصره د دا ناری نو دارنگی دینو غذا بلا چو که غذا سڑی بک که آخذی بانی چی غزا نشتا درغه روجه پورا نيسي سړې موز پورا کوي سړې او سره چې ګمندونو دغه امارات وبچو کوي سړې خلافت وبچو کوي سړې اذان وبچو کوي سړې خطبه وبچو کوي سړې ادهرګي جامو مخ کی کنا په مسکو ولاړی نو هغه جماعت نه ځي دغه نقل له اصل جماعتداری سره دی مخ کی او شادتې مسفلاړی یمې موږ بسړې کې تدبیرات تشریف د سړو کا د گوی کول په حدود کې تاسو څه کوئ او په پاکستان کې څنګه نو گوی بسړې کې خزانه شي کوله ادانګي میراث کې او پدو سړې دی ډېر دی او سبا سړې جو خزانه سبا کېدلې نشي ادانګي چې دنو ملکیت نکاح څه پیښیار کړي د دنيکا او خدای دې نکړې چې خرد د خازي ووګښتا دنيکا خدای او کله الانتصاب نه سب څا طرف تږی سړې طرف تا ما شوو د څه نه رضی الله عنها ما شوو چا نه د رضی الله عنها نسل چې کوم د د د چا خواته دې چا طرف اسلام طرف تږی انتصاب د سړو له وهم اصحاب ال وحال داخلي کې 빈ځي استعماله دار نو سړی چې لږی او ګیرلری دوه لیسنس سړوسنه شته افسي سره دا نشته دوه لیسنس پیډنه یو څه دې ګیره دا او ب پټکې دې مطلب یا پټکې یا ټوپې خدای رچا خسره الله داد ناري نو زنانه داشي زنانه وبس دېونه خط دي ټالکی په سرباني لوطا دې په سر کې او بل دا ګيره هم دا د چا خاصه شو د سړی او کوم سړی چې ګيره خړی نو هغه ته په ربي کې په شريعت کې متخنس وایي اوی دا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په غو بن لعنت ویل لري هغه بن ویل لري لا نه الله متخنیسینا مینا دژاللي وال متجللاتې من سایښځ چې ځان د سرو مشابی کوي د سرو جا اوې پټکې والی د اوما سر به وجانو ټټې په سر کړی د او ځ نو دا سری چکې د کټ کړې د سم خولې د کټ کړ نو دا مترجلره د د کوي پهې چتر کې وښځ ختون با با په نوبانېه۔ خاتون بابا پا کل با پسر کردو او تومنچه با غاری ترتلیو آزمان سه با سرو جامع بکردو او نکران با شات روان او خذ نومی خاتونو آزان تاییسی و خاتون بابا پوشی او خان و دا غلاقی سامن چکن سرمایه دارو خود دا خود تا چی سلزل چکن سرزان تایی آخر هم چی خذر پوشی و لا ما فضل الله بیباز هم علا باال. ار رجال قوامون علا نیساید نو معلوم داشو چه امارت چه خاصه دا دستاری <تصفح> او کلا چه پا کم قوم بانی چه امیر سو کی امیر <تصفح> خزهی نو لن یفلح قومون والاو علیهم امراتن هیچ کلا نقوم یا بیگا قوم چه پا غو بانی سر پرسی چو کی خزه کی لار پیان باسم حدیث دی لن یفلح قومون والاو علیهم امراتن او ما تستویلی و حدیثو چه کلا کاروبار در انسانانو چه خزو توله شی مالداران چی بخیلان شی آمیران شی، او کنه شرار شی کنه ارامیان دامانو او خزو یعنی واقداری چه توله شی خزی تا نفض فبتون الارج خیر من زهری ها بیا د خیر دستاری ده پارا مر خیر کرن بازه علمان چی تقدیرات پزوره نو پشت نشتا پزوره بنا کشتا اے تات وراجتی شته خود نشت پیشاب دینو پٹ بوائی نو مزولی نشتہ خزبانی چو پٹ تا کور کی بگئی نو دا جام بام کئی خپشی جماعتا و نشترات رہی جام تر پارا چه تا با کورون کی زان لیسکتے جماعت مز بگئی، آل تا بگئی، دل تا نشتہ کور؟ کولی والی نشت کولی، سڑی پسی کنا جمعات تک راشی پخپل جمع نشوال قول اشاعت بودریگی و اخیرو هن من حیثو اخرا هن اللہ زنانا رستو کئی رستو زکر چا اللہ رستو دینو اول دا سرو باس رازی ور والمسلمات